Яна страшенно боялася, що її мама, яка нарешті знайшлася, не розшукає її у табірній лікарні. Та ось нарешті жінка з голубими, як у мами очима, стоїть на порозі палати. Яна кинулась їй назустріч словами. «Я ж казала, що в мене є мама!» Треба було чути її голос в цю хвилину. Яна обіймала віру своїми худенькими рученятами, і очі дитини світилися щастям – тільки жінкам дається щасливе відчуття материнства навіть до нерідних дітей. І те відчуття для них був ніж чим не зрівнянним у цьому пеклі щастям. Поруч з Яною лежала дівчинка Йолан з Угорщини, батьки якої загинули в Освенціні. На її перед чітко позначався – Витатуйований номер Її виснажене тіло було схоже на тіло Десятирічної дитини Хоч їй було уже чотирнадцять років Раптом ця дівчинка Стала із ліжка силою Якої аж ніяк не можна було чекати Від цього слабого створіння Гоббила вірну шию Я така одинока У мене нікого немає Ви любіть мене благала вона так само несподівана, як і встала, вона повернулася на своє ліжко. Медсестра шепнула Вірі на вухо, що ця дівчинка – смертниця, і її не можна ображати. Навіть на порозі смерті вона просила в людини, яку бачила вперше в житті, хоч крихітку любові. Віра тримала обох. П'ятирічну Яну і чотирнадцятирічну Йолан. За худенькі дитячі рученята і тамували сльози, що підступали до горла. Яким чуттям ці маленькі створіння відчули, що вона і є та людина, в якої височить любові для всіх. З глибини тадерних нар, мов із печери, виповзла маленька Зофі і, не маючи сили встати на ноги, приєднала до переплетених рук і свою. Маленько, зморщену, як у бабусі долоньку. Так і сиділи вони, здавалося, цілу вічність, не чуючи стогонів умираючих і слухаючи казку російської дівчини про попелюшку. Віра не знала, розуміють вони її мову чи ні. Але по очах їй здавалось, що розуміють. Коли казка скінчилася, і Віра підвелася, щоб іти. Троє рученят довірливо потисли їй руку. Тільки тепер вона згадала про апельсин, який їй дав хтось із блоку політичних, дізнавшись, що вона йде до хворої дівчинки. Вона розділила його на чотири частини і дала їх Стеллі, Йолан, Яні і Зофі. Коли Віра виходила з палати, сестра Клер подякувала їй за добре серце і розповіла про маленьку Зофію. Дівчинці було вісім років, коли гестапівці забрали її разом з рідними з невеличкого польського містечка Зелена Гора. Батька і матір, як партизанів, відразу спалили в Освенцінському крематорії. В той час, коли Зуфі виповнилось вісім років, есесіці почали масове знищення дітей, Тікаючи від смерті Зофі підробила у своїй лікарняній картці день народження. Тепер її вважали 13-річною і відправили за скандинав в Равенсбрюк, а звідти з транспортом на військовий завод. Робота у нічні зміни, холод і голод довели її до повного виснаження. Зофі захворіла на сухоти і потрапила в десятий блок. Хвороба зайшла далеко. Лікарі вважали її «Приреченою». Віра запитала у Клер, звідки до кімнати туберкульозників доносились якісь дивні звуки. Хворі діти в цей час здригалися, а мала стала запитувала, «Мамо, кого там б'ють?» Та з тривогою поглядала на дитину і нічого не відповідала. Клер відчинила двері сусідньої кімнати і віра побачила страшне видовище. Виявило, що при туберкульозному болоті в окремому приміщенні містилась так звана кімната для божевільних, де жили психічно хворі люди. Звідси і доносились страшні крики. В тісному приміщенні без повітря і догляду проживало кілька десятків нещасних жінок. Переживаючи депресію чи втративши когось із рідних, вони вже не мали сили боротися за своє життя і не помітили, як хвороба забрала у них найдорожче. Розум. Пепер усі вони мали жалюгітний вигляд. Опустилися, ходили тільки в сорочках, часто спали на підлозі. Табірні номери у них були написані прямо на спинах чи на сорочках. Одна божевільна повзала по підлозі і гавкала по собачому, подумки втікаючи від страшних табірних вівчарок, які, мабуть, снилися їй навіть ще тоді, коли вона була здоровою. Інші щось бормотіли собі під носа. А зовсім молода і вродлива дівчина з білим тілом видивлялась на себе у вікно, як у дзеркало, і запитувала. «І як ви гадаєте?» «Куди вони діли мою дитину, яку я наробила в таких муках?» Стара, схожа на відьму жінка, з дикими очима підбігла до Клер і вчепилася їй волосся так, що Віра ледь врятувала її від розправи. Клер грюкнула дверима і повернула у них ключ. «Я пробувала їм чимось допомогти. Це просто неможливо!» Їх же ніхто не лікує, сказала вона, мовби виправдовуючися. Час від часу їх відправляють у газову камеру, а на їхні місця приходять інші. Хоч би вже їх помістили десь подалі від хворих діток. Уже в наступну суботу, принісши дітям хліб і дарунки, Віра не застала. Ні Зофі, ні Йолан, ні Яни. Клер пояснила, що при черговому обході хворих есесівський лікар Вінкельман поставив на картках Зофі і Яни хрестики, а другого дня їх відправили в газову камеру. Йолан померла своєю смертю через кілька днів після їх знищення, і теж була спалена в крематорії».